Några veckor sedan så körde vi igång en, ett lite nytt format här i Jenny och vänner. Vi kallar det för Jenny och vänner special. Så fantasifulla är vi. <laughs> Andra akten ut i vår fina specialserie är två riktiga favoriter. Jag är så himla glad och lite uppspelt och stissig över att de sitter här mitt emot mig. Aison och Fille. Yes, yes. Kör vi, kör vi. Välkomna. Tack så mycket för att du fick komma. Hur mår ni? Bra. Jag mår lite för bra faktiskt. Kan man göra det? Alltså med tanke på skivan kommer ut snart och allting som händer kring Isen och uh, Fille just nu. Jag tror det är okej okay att må för bra, men just nu jag mår lite för bra. Länge lever vi? Länge lever vi. Kommer Länge på lever vi Ja faktiskt, mm. det är dags. Det är på tiden. Hur känns det jag, Fille? Det känns, det känns grymt. Alltså det är det här man har jobbat för och emot. Och släppa den och mm. höra folks reaktioner. Och det här ska också bli roligt. Det blir typ så sån intervjun där man får reagera direkt när du spelar låtarna och höra vad du tänker kring dem och allt sånt där. Ja, så är, då ser vi om jag vågar, om jag vågar säga vad jag tänker. Jag vill veta vad ni tänker. Ja, vi ska ju spela oss igenom en ganska stor del av plattan här idag. Vi börjar med en låt som som ni har valt. Just det. Film alltid på att vi ska nå framgång en dag Bara vi vet Bara vi vet Vet för vi ska Bara vi vet Vet för vi ska Vi brukar sitta på mitt dröm, mål och drammar. Vi drömde ett tjockstord, spräckte våra samar. Hon hade en plan och kursa hap, bokstavligen Gav sig ja, vem blev kvar, Stod tag igen Fragment ur en svunnen tid Sippar ur ett glas med nåt smuggeli Som om jag var trubbelfri Fast i kristiden. Ett nytt 90-tal med rasar på kvickstigen. De uppe i rikstan, Vi sjunker som i kvicksand Och det är ingen och Upptagna med jag jaga så på Garbo Minst när vi var barn spelar inget av det roll Tills tiden hann i kapp och stöpte oss i samma form Inga skillnader Där vi sprann runt bland slitna byggnader Några blommor ut Några stillnade och vissnade Hamnade i solen Skugga, där vi brukar gro tuga. Ett par vänligheter, några dom i nyfunna. Gamla vanor ligger i Drömmer om en framtid lika fin som ni Jag knyter min hand och langer den i luften. Kampen må var vara tuff, men vi kan aldrig ge upp den. Tuffa tider, det var värt alla de gångerna Ångra inget, vill inte nåt, ska bli ogjort Nådde stjärnorna till slut, rap blir min oh. på? Lilla killen, gott och blivit tappt har haft hundår, det vi är nu, finns inte bland annat yeah. Svett på min wife Bira jobba över till Karriären måste bli långliva Ödet led Allt emot en envisa Hatte det Tänk öronen Dags att överdriva Nämnas i samma mening Som Larsson och Ibra Smakar på livets fina tis, jag Slickar mina fingrar Det är dit som jag ska Även om det tar år För då gör och räkna sedlar Andra kan räkna får nu skåle vad och säger Verkar som de fattar grejer Ingen superstart. Men de slutar som en super Ge mig allt Håll till tillbaka var på samma linje som vi starta. starta. Grindar nom stoppar s livet blir det solstol och jag tar min plats där när livet känns cool nu. På jakt efter glädje, på jakt efter lycka. Berätta, vad är det, vi har här? Uh, det här? är Jakten på Lycka. Första låten på våran skiva. Och tillsammans med Frebröderna och Mogge. Superklassiga båda två akterna. Gamla hjältar från förr. Ja, uh, eller gamla hjältar som man, man har drömt att få jobba med. och Det här är verkligen perfekt chans för oss att göra det. Vad tänker ni när ni lyssnar på den här nu? Ja, jag tänker bara på de sena kvällarna i studion. Jag har satt med den här låten typ så här... Om det var en eller två veckor innan masteringen Så vi satt och fixade med den fram till fyra, fem på morgonen. Så det är typ det jag tänker på. Så trötthet. Mm. Även fast jag gillar den född. Men jag tänker på de, de stunderna där i studion. När föddes fasta tanken till det här nya albumet? Kommer ni ihåg det? Mm. Alltså det är lite svårt att svara på det. Där, för När vi släpper skivor, när vi gör låter, så brukar det bli att vi sätter igång Typ inte dagen efter, men det är oftast en daglig basis för oss och hela tiden spelar i musik så. Men mm. uh, det här skivan så blev det efter för jag vet att det kanske gick en liten period där vi turnerade lite, men sen där efter vi hoppade in och bara spelade in. Så det är bara någon på oss. Fann det någon. Snackar ni om någonting särskilt när ni började, när ett album börjar ta form om hur ni ville att det skulle vara? Nej, vi, vi pratar aldrig. Vi har aldrig någon slutdestination när vi påbörjar en platta Vi bara går lite ut efter känsla och Det som känns aktuellt just den dagen vi spelar in just den låten Så vi hade, vi, vi hade ingen tanke direkt så att det, det blev vad det blev Och så har det alltid varit liksom Det blir vad det blir Är albumen som någon slags uppsamlingshit för alla låtar? Lite grann så för... Ja man kan nog säga så mm. Men hur, om ni Om ni tänker på albumet som en helhet Finns det någon röd tråd? Oh, alltså den, alltså det är så svårt att säga det För jag tycker att varje låt är ju lite Sin egna skapelse, sin egna individ Men mm. den röda tråden kanske Är att man är väldigt så här aktuella väldigt mycket i det här och nu att man försöker verkligen ta upp de sakerna som är relevanta och man försöker inte blunda för dem så om det är någonting som är den röda tråden det är typ här och nu känslan att man är väldigt på saker mm. inte dagen efter. Jag fattar. Mm. Uh, på jakt efter lycka. Uh, när när huckade ni med, med Frea då? Um, det var alltså vi det är ju Mac och Philip de höll ju på där med biten och sen var det bara tankar som bara kastades ut vem, vem, vem vill man ha med på låten vem kan man ha med som kan ta det till nästa nivå och Bröderna Fre var typ en grupp som man alltid velat jobba vid det var en, ett namn på en lista som man var saker. okej okay, när möjligheten dyker upp så tar vi det och så samtidigt var det med Mogge också så jag vet inte, det var inte i slutskedet av själva låten men jag tror vi hade satt en viss grund innan vi kontaktade dem för att vara 100 säker på att det skulle bli av någonting mm. Vad är det som de har och som de bidrar med på den här de har känslor och de här, alltså för oss det är mycket så här, vi har ju följt deras karriär och det är en grupp som vi verkligen har lyssnat på så det är bara känslor och för oss är det mycket nostalgi också så här, men det är här, två jävligt grymma sångare som vi inte har hört på ett tag och som vi jävligt gärna ville jobba med Sanning eller lögn, poppa upp så fort man ja. ser det <laughs> De gamla tiderna Harry Beckon youngie Harry Beckon youngie i, betong, i ner. Ja, det är ju svårt att hitta nyhet, du hittar mig som jämt, här på röda, här är duggat tätt, duckat fett, Inga öga, sett mycket gå ner, lycka ut bli, sett hur det slår fel, för de skiter i, mannen din i driveri. Ingen lall, tjon och han blev ren, tog ett fall, då det brast, nålen i hans ven, när han återfanns, ingenting effektivt, när livet är på riktigt, fuck och bli uppriven, bara ta kliv i en annan riktning, bara jag vanligt på för att göra paradox, fastna på en bäck. Men vill ta långt samma song, men den annan dag, i min hemtrack, Arabas i brand. bebek sprang från min vänplats. Alla vill mot Tiptops, mjukisar och flippflox. Grilla på balkongen, sippa smuggel ur en trick Någon ringer, Aina folk i stumma när de kommer. Och sedda unga växer och blir kungar i betong. Eirmax, mjukies, parabole Tuffa typer, rullar nåt med kruti. Ett fel steg i laddet, spikat ingen kanske Killen gått och blivit krigare, orten Danke tanke, Tanke, har tagit många av mina Många köpte blommor, byts mot dem som redan vissnat Ingen svårt att skriva, minnen alltid haft dem. Jag överlevde trakten, allt efter blir bara halsvårt Spelets regler, ge inte om du kan inte ta en det var en till tvungen att ta en Anpassa mig till sitsen, sitsen är vanliga Nästa hall, plats i dörren rakt ut i Narnia Livets hårda skolan blev klar, vill inte hänga Tugg dog när hackan så grabbar, dags att stänga Stanna kvar för med de eller man vill hänga Fanns redan en kung så alla rokar kejsar i Ingen i blir besträngare med åren. Ingen lyssna eller såggen, så vi greppar megafonen. Alls samma på tillsatt skeppet börjar kantra. Lämna oss i frocket, men vi växte upp till pantrar. Mycket sker som de där uppe bara vill tusta ner. Mycket sveck, bland dagens sång här i mitt kvarter. Reva, kontrollera folk, ajna, registrera folk. Makten Maktelvisen leder och fortsätter separera folk. Välkommen till Jungen, djungeln. djungeln. Huvudet hålls högt och vi räppar på snummer. nummer Lugn nio sekund, nästa är man agro Man blir där när ena står bakom med en lasso Asså, jag dra jag trivs Det är knas med det mitt Stolt som fan men jag skäms när jag tar en titt Vända ryggen, inga alternativ Det här är hemma, vända ryggen, inga alternativ Baby. Vad känner ni när ni hör uh, vår sida av stan? Oh, man, uh, man känner kraft, man känner tyngd, man känner uh, Natti Silva, man hör Ayo, det, man När jag hör på den här låten jag känner mig riktigt här, extra hiphop. Jag vet inte vad det är svårt <laughs> att förklara, jag svänner mig extra, extra trakten och extra hiphop. På vilket sätt? Jag vet inte. Det där, Uh, första gången när man lyssnar på en riktigt tung hip hop låt man känner den här tyngden och här, man känner sig inblandad, man känner sig en del av själva kulturen och man hör en här låt man kan inte riktigt hålla huvudet rakt direkt, man, alla som har hört den här låten som jag sitter med direkt, det blir någon typ av gung på och de får den här the mean face mm. så då ber jag till, okej okay, det här är extra hip-hop för mig Va, Vad var det som väckte första idén till den här låten? Jag hade en idé om, om att sampla Ayo, just den här samplingen som går där, så jag jag sa det till Mac, jag bara, vi borde prova och att sampla just den här meningen. Och så satt vi i studion och så, så sa jag så här, prova att lägga hårda trummor. Så det var det som var liksom ursprungsgrunden till det. Mm. Sen la han till pianot och sen la jag min vers, Aisons lats in. Och till slut kom Natti Silver och blessaren. Ja, total. Bless up. Det är ett otroligt upplevelse. Varför det? Vad... Ja bara själva Philip tog kontakt med honom um, han kom till studion vi pratade, han lyssnade igenom låten och så sa vi bara, men, gå in i studion och gör din grej och det de gick så snabbt och han var så professionell, allting satt det var inte någonting som var dåligt, allting var bokstavligt perfekt och när han kom ut från båset, hans coolhet av att bara, men jag gjorde det, jag är klar är ni nöjda, jag är nöjd och sen där man, man uh, släppa micken och gå Ja, lite såhär du vet Sex alltså, chocolate, jag är klar du och man, man, man, Det är en dröm att få och jobba med en sån här person Som kommer in gör sin grej Och sen man bara suger upp hans energi också Så det är bara en, jag är bara man är glad att få göra det Varifrån kommer inspirationen till den här texten? Det, det, alltså det är ju mycket Det som hände i förra åren Med husby Kravallen och allt det där Och sen mycket annat också Jag snackar ju om Reva och så här Vad Polis, att polisen registrerar romer. Och lite grann allt vi kände som, som hände runt omkring oss och också i media och det man läste om. Mm. Det, det var det vi kände just då när vi skrev låten. Liksom. Vad, hur, hur tycker ni att det här senaste de senaste, åren, de senaste två åren har känts i svensk hiphopliv när det kommer till att vara någon slags politisk kraft? Jag tycker att svensk hiphop inte allt alltså, men mycket av det, det känns väldigt aktuellt och det känns som att det är nästan bara den genren som pratar om de sakerna i sin musik så att det inte bara är så här: disco, dansa, I love you och de här grejerna. Så jag tycker att det känns, det känns skitmäktigt och grymt att folk pratar från hjärtat om aktuella saker. Mm. Hur går det i valet så ni? Oh, jag vet inte, förhoppningsvis så röstar man så man kan göra en ändring och göra en skillnad så det verkligen blir någonting som man är nöjd med men det är svårt att verkligen säga det kommer inte riktigt se in i framtiden om det gick, om det bara gick uh, vad, hur, hur känner ni med era texter uh, och vad ni vill, när ni vill uttrycka någonting sånt här som är lite tyngre uh, stora frågor hur tänker, hur tänker ni er för en extra gång innan ni skriver såna här texter eller hur, hur funkar det? Eh, alltså det är stort men det är samtidigt litet för att det handlar om så här, vardagliga grejer som påverkar allihopa på något sätt Så det, det känns inte så svårt på det sättet eftersom man talar utifrån en känsla som man bär på Det är inte som att vi försöker så här, formulera oss jättesmart eller du vet, att, som att det är ett politiskt tal eller någonting Utan det är bara känslor som vi bär på som vi får ut på bits och ibland blir det såna här grejer, ibland blir det lite lättsammare. Så jag tror inte att det är svårare än, än någonting annat direkt. Två där fram, tre där bak, ta sig i varv och ner lag. Samma folk, alla med. Blar oss upp och någon faller ner. Det går två där fram, tre där bak, ta sig i varv. Ner lag, samma folk, alla med. Rör oss upp och någon faller ner, genomal Även om det faller i särskilt, vi är en av dig T-E-A-M, genomal Även om det faller i särskilt, vi är en av dig Normal chok, sant, genomal Normal chok, sant, genomal Genomal Ingen duffo bag, inget dope Har Hade jag vart det, shit, oh boy Första platten blev toll store Skiva två, den var cook-crack Och stolthet, den är k -märkt. För evigt var bara en pimp Länge lever vi i en get back En SLS, get back Två fram, tre bak Åka in någonting utan tak På gränsen till på walk-fart Närvar i luften Det går, det går, det går tog tid men logi Men verkar som de fattar nu, Svarte moln, jag pressar tills jag får en paraskur Det mm. går där fram, treda där bak Ta sig varv och ner i lag Samma folk, alla med dra oss upp och någon faller ner Det går två där fram, treda där bak Ta sig i varv, ner i lag Samma folk, alla med dra oss upp och någon faller ner Genom allt Även om det faller i då vi är ena de. Even e a m genomalt Även om det faller i särst, då vi är ena, du Normal, tjock, sant, genomalt Normal, tjock, sant, genomalt Flör! Ja! Stå på egna ben Ta oss upp i egna ben Några vill vara och ta del Vad fan var ni när det skenar ner? Det är familj som jag delar med Och din är ingen grej, din är biggie. biggie Mitt folk, de har klädd i sig 20 DCC, i Jiggy Genom allt är vi alltid ett Om allt går rätt eller det går snett Samma folk sen VHS TAM som gick S. Det är glasklart, rakt av Något framgång och fått bakslag Har ett bra team, bra lag Vi taggar långt ifrån knastar Under min livstid har jag sett en del Sjukskit, jag har bett en del Res mig, jag har fram Har mina där, i obalans Har legat i konstansen, bebek, bebek Alla mina vet vad som gäller, gäller Folk som var där genom allt I latch, ingen brons, vi var ax Det går två där fram, tre där bak Ta sig i och nedelag, Samma folk, alla med Drar oss upp och någon faller ned. Det går två där fram, tre där bak Ta sig i varv, i Samma folk, alla med Drar oss upp och någon faller ned, Genom allt Även om det faller i sad står vi ärna dig. Teo är -E nog normal. Även om det faller i sad står vi ärna dig. Normal tjock, sant genom all Så tung. Ja, tack för det. <laughs> genom allt. Tack så mycket. mycket. Ville vi stanna där men hör på här. Yes, lite, lite autotunan. Yes, auto <laughs> och jag älskar autotuner det är ingenting som vi skäms över här <laughs> så länge det <är> <laughs> går att låta bra, alltså. bra. Ja. Tack för bra uppräkning av albumen i, i den här låten vad är det du säger uh, inga första plattan Tolstoy första plattan blev Tolstoy uh, skiva två, det var Cook Crack och stoltheten är kormärkt, för evigt var bara en pimpslap. Länge lever vi i en getback, en SLS getback. Det känns bara som att det är skönt att bara slänga ut, okej, okay, det här är våra skivor, det här är de sakerna de har gjort, de har betytt och ja. om du har missat det där en kort Skit. ja. Länge lever vi, vad ska det få för epitet? Uh, alltså jag vet inte, det är som sagt som jag säger, det är en getback, det är lite så här en comeback-känsla, även fast man har inte riktigt gått någonstans, men alltid varit där, men det är skönt att bara påminna sig själv att, vet du vad, vi, uh, vi måste komma tillbaka och göra det vi är bra på. Mm. Så det är bara en get back Tolstoy, vi, vi hade precis det under låten vad den är oh, Ja, precis. Jag satt och kollade. Jag satt och, man... du har, har du suttit och läst ryska klassiker? Nej, man kan tro att jag sitter och bara hmm, mina glasögon och en varm whisky. <laughs> Nej, men jag satt och kollade på Seinfeld faktiskt. Det var något avsnitt när Lane skulle hämta upp. Uh, den här mannen som ska ha skrivit War and Peace och hela till med Tolstoj Tolstoj och det är alltid en, Men, det är en klassiker, hur kan, kan du uh, läsa den, du måste läsa Tolstoj. alla måste känna till vår sida av stan, Eisen och Fille är den här första skivan Såklart. så det var bara den grejen uh, Fille tog sig lite för pannan här, bara, åh oh, Seinfeld Seinfeld, det är det är 2014 det är 20 år sedan ni träffades eller hur? Ah shit, ah, det... Blev det, ja. det, det, Oj, Visst, det är så det mycket Visst är det 94 som ni brukar säga som ah, sagt, Ja, där. vi brukar säga det där, där runt omkring Så ah, ah. shit ah. Det, Blev det svindel nu? Det var som Nej, en magträff Det <laughs> slog mig i revbenet nu lite <laughs> Jag lite paffad på tiden äh, men det är, alltså, Man kollar tillbaka på tiden man är, så här, man är glad att man höll ihop Och man har gjort mm. alla de här fantastiska saker Och man är, man är fortfarande bra vänner Till och med tajterna förut så Det var bra 20 år, man bara blev lite chockad Att det har gått så snabbt <laughs> <laughs> ja uh, Sånt där jag alltid läskigt uh, wow. Men minns ni liksom första första Hej Det är jag som är jag Kul att träffas Nej jag minns inte det, det första Eftersom vi spelade basket och det var så mycket folk där så mm. Men jag kommer ihåg att Aison Stack ut ur mängden För att han, han hade bara så här karisma Och var så här, och, du vet Skämtade och skrattade och Så man såg honom så här, bland alla Men jag, jag minns inte det här första Hejet i alla fall Nej Minns du när du fattade att Fille var en person som man ville vara kompis med? Um, alltså det var nog ganska direkt eftersom jag minns inte in i detalj men jag minns lunda att jag kom in i beredningshallon och jag såg Fille uh, där med några andra och jag hade inte sett dem där tidigare och Fille satt typ på skott i rad och han var han var ganska cool om att sätta de här tre skotten eller fyra skotten i rad, medan alla andra satt två skott. och bara sa om oh, jag är bäst en mot Men man har chans mot mig medan Phil var ganska cool. Och bara den grejen, jobbar. Men han, han är definitivt någon som jag kan tänka mig att chilla med som är sådär lugn. Mm. Och här är ni nu. Ja, yeah. Två decennier senare. Let's go, let's go! <laughs> hur, hur tycker ni att er vänskap har utvecklats? Uh, fan, man blir ju äldre och man tänker på... Det ett annat sätt, alltså vilka kvaliteter man uppskattar mm. hos folk. Och det är bara så att vi har en så... Det är så tryggt det vi har. Och det, har, det vi har byggt upp och så att hur vi har valt att göra den här grejen. Att vi har, har ju umgått så mycket när vi har turnerat och gjort intervjuer och allt så genom åren. Och att vi har låtit det här bli sättet vi umgås på mm. lite grann. Och det har gjort att vi liksom har kul när vi gör allt det här istället för att... Så här, Gå hem och hänga med varandra 24-7 och gå på varandras nerver och typ skjuta varandra och inte göra med musik. Så har det istället blivit något skitroligt och att det blir så här glädjefyllt varje gång vi går till studion och gör musik och gör intervjuer så att det har bara växt sig starkare och bättre. Var. Vilken har varit er jobbigaste stund då? Ja, hur tänker du då? Finns det något sån där riktigt svacka? Uh, om det var någon tid eller någon stund som var lite halvjobbig det var när uppmärksamheten kring svensk hip hop var totalt bort där, där mm. 2002, 2003, 2004, 2005 fram de där åren där när allting var lite halvt tufft och vi pratade riktigt alldeles om, om att vi skulle sluta hålla på med musik men båda två hade en, en viss inställning att det här kommer bli jävligt tufft det kommer bli tufft år men vi grindade oss igenom det, Ni gjorde det. mot alla oss <laughs> ja visst Benin fick min röst hörd via en mikrofon På en plats där att lycka se och flytta härifrån I 28 år har jag bott på samma gård Växte upp bland andra barn som satt i samma båt Farsan hade tagat, Min mamma och fanns där. Lärde mig om stolthet i något som jag jämper Fattade det tidigt för värdet av en pengar sov från livet för det är en så fucking bänkvärd Säg svärd svär lever om man lärmanen Älskar det på topp när du faller ingen där manen Därför som jag chillar kan till min lilla svämmanen. Jag sett flash och sett fucking misärmanen Jag gått en krok väg med min rygg i rak Hur framtiden blir är jag trygg idag Kommer aldrig backa bak eller vika av Tills jag ligger där och vilar i min fucking rak Vi bara loss mot alla odds Har tappat folk, har tappat hopp Vi kan kamp, vi kan slid typ på allting Vi bara loss mot alla odds Har tappat folk, har tappat hopp vi kan kamp, vi kan, kan, kan, kan, kan sleep, typ och allting Vi kan, Femton år och vilsen, jag rappar för att komma bort Fast i föroren att vatten ville fånga nåt och jag växte upp i mörkret en av såna barn Långa dagar kontot visa noll med ett kommatal En krona i min fick jag inte något att ha Mamma sa det lös och sa jag sa till henne låt mig vara Tackar Gud för dig, mamma lärde mig om tacksamhänd Mina kära systrar kommer alltid jag är. För ni gjorde mig till mannen som jag är idag Jag svart till slut så fann jag ljuset för jag letar klart Men jag glömmer aldrig bort henne och hur snarst var Ibland det blev för mycket för mig själv att klara av Men det som inte där inne gör en stark Har vant vi att aldrig gå på säkert mark Och jag jagar efter lyckan utan kapital. Tills jag ligger där och vilar i min fucking grad Vi bara går loss mot alla odds Har tappat folk, har tappat hopp Vi kan kamp, vi kan slid Det på allting Vi bara går loss mot alla odds Har tappat folk, har tappat hopp Vi kan kamp, vi kan slid Det på allting jag kommer från där de som styr aldrig kommer från Vi och dem, de kändes alltid så långt ifrån Fuck allt för vi var inte alls där vi borde i Valen Unga från ute i staden, kungar på trottoaren Fett tuffar på fasaden, jagar efter rödningar. Såg bara problemen, mannen hittar inga lösningar En dag i taget som om vi var odödliga Fuckar konstant och vi blåster ut rökringar Livet bjöd till prövningar många kryptahövdingar Vissa de var nojiga och aktade sig för ögningar Andra skit i alldämpa ångest med bedövningar Och alla bedövningar som var blödiga, räknade som nordiga Fick aldrig belöningar men gjorde det som kändes rätt. Och tog den hårda vägen fast det brändes fett Så vi fortsätter att kriga både natt och dag Tills vi ligger där och vilar i vår fucking grad Vi packar loss mot alla odds Har tappat folk, har tappat hopp Vi kan kamp, vi kan slid Tänk på allting Vi packar loss mot alla odds Vad tänker ni när ni hör den här mot alla odds? Jag tänker på Amin som är med och gästar på låten. Vem är det? Och det är en vän till mig, en kompis till mig som, som flyttade upp till Stockholm för några år sedan nu från Helsingborg. Och han rappade bara på engelska i början så Och sen efter ett tag så testade han att köra svenska. Och det lät skitbra tyckte vi så att jag ville gärna ha med han på skivan. Och där är han. Mm. mm. Vad, vad känner du? I uh, jag tycker låten är super, superfett. Och med tanke på att det var så länge sedan man hörde så här skön back and forth när de, uh, på sista versen där hur de bryter av varandra och sen fyra meningar blir två meningar och hela uh, hur de klappar tillsammans. Jag, jag tycker titeln och låten i sig, den är ganska powerful. Så han får in många känslor i en och det han är bra på det. Mm. Det är, är fin. fint. känns som om en riktig så Typ, typ, typisk man alltså skilja <laughs> <låt>. mm, <laughs> um, Den här titeln Mot alla odds um, mm. Den fick mig att tänka på um, Din bakgrundshistoria Som vi fick ta del av lite närmare Förra året uh, Särskilt på Rodeo som jag jobbade på Där vi, vi fick uh, låna Ett litet kapitel ur en, uh, en Kommande bok Just det. Din uh, självbiografi Nej, jag inte hade något Precis mm. um, hur, hur går jobbet med den här boken? Ja, det är det den på gång? Bra. Ja, det, det, den är på gång. Vi, vi, man är klar, men långt ifrån klara om man säger så. Det var varit mm. en ganska lång process att prata om sig själv. och Gå igenom alla de här minnena och försöka fylla in de här hålen så alla kan förstå i helheten. Och, men det, det, det, samtidigt, det, är ganska, det är ganska nytt för mig. så Det, blir, det tar sin tid mm. och man måste låta det göra man vill inte ha för bråttom igenom någonting överhuvudtaget. Så när det kommer till själva boken så känns det bra, men man kommer säkert att få att gå igenom den tio vänder till för att känna okej, okay, det här känns som en perfekt bok. Därför Man vill inte släppa någonting som känns halvdant. Vad kommer man få veta om dig som man inte visste förut? Um, när man läser den? Alltså, om man har ingen koll på mig överhuvudtaget så kommer man nog få veta om allting om mig, men... Uh, jag tror det är ganska viktigt att man, bara, man läser det med ett öppet öga eller öra, hur man vill envisera och en ganska öppen inställning till, till, till mig och mitt liv. Och om man inte gillar det så man gillar inte det. Men samtidigt, jag tror om man är öppen för det så kan man tycka om det. Vad var det som kändes extra viktigt att få med? Um, alltså det det känns viktigt att få med det andra förutom bara de hårda tiderna sova på bänkar att vara hungrig man vill gärna få fram uh, jag och Filles musik um, hur man har sett på livet överhuvudtaget så att det inte bara blir depp, depp, depp, depp det kan bli lite mörk choklad, man måste lätta upp det lite också mm, uh, Fille har du fått läsa någonting? Nej <laughs> Hur kommer det jag <laughs> Nej men han, han har sagt förut så att jag han, sag, jag ska att ska han faktiskt skulle skicka en... grejer fast Jag är fast... lite dålig på det där <laughs> Nej fast jag har inte fått läsa men jag ser fram emot och Jag vill helst läsa hela När det är klart istället för mm. Det är som film, man vill inte bara kolla Att du är en liten glimt Man vill läsa hela grejen Så jag ser fram emot det som fan alltså. mm. Hur, Kommer det dyka upp några hemska hemligheter Om om Fille. Nej, Fille. Han är bara för cool för skolas. Det finns inga hemligheter om Fille, tyvärr. Alltså. Det finns inga. Körle, körle. När kommer vi att förlösa den då? Uh, boken. Uh. Uh, förhoppningsvis uh, tanken är i augusti, men man vet ju aldrig en månad hit, en månad ditåt, men förhoppningsvis håller man deadline. Så långt tills yes. <laughs> yes. det är Yes. Yes. Det laget. Va? Fram med likkistan. Du vet vad det är. Ah! Ambition sa tänk stort, dröm större Om någon vinner något säg bara du Linda unge Ambition du pumpar hårt i min bröst När mjölksyra kickar in så blir det min röst Älskar när du exa bort allt tvivel Visken och sätter i mitt öra ta bort paniken Jag ser det känns som jag biggs penna när jag skriver Tänk mig ja. in i hörnet när jag inte lever livet I så so fyller livet, believe it Rockar vägen upp när världen är human center Pid vrider Håller på med mig my made a rack, cash and i'm bleven the tattoo you me my cash force floor yeah. Känner din närvaro Du och jag går tillbaka som Porsche och bilbar Men vänta, okay. vänta okay. Vi går tillbaka som Norr och sa en peppa Klart jag är din fälla Highlander, den enda Varje gång jag chillar så sitter du där och hetsar Få till nog av dig, som jag får blod av dig Sitter i byggt och jag har fått mig cool av dig Du sa isen, gå och skapa din bana Sluta tänk som Willow Tänk riktig skala, bli en riktig baller loser all i vacknen på min pack shit, redo och jack någon dig gatan utan att gå katten för inget gjorde här One fucker till all sång Framgång världen, allting blir mitt snart Klappa händerna om ni vet det, real talk Framgång världen, allting blir mitt snart Klappa händerna, händerna om ni vet det, real talk, talk. Klappa händerna, händerna om ni vet det, real talk Vad det är, det ambition real talk Framgång världen, allting blir mitt snart Klappa händerna om ni vet det, real talk Klappa händerna om ni vet det, real talk Vad det är, det ambition real talk vad är det här för slinga egentligen? Det här är Vito som har producerat den här biten. Vi var i studion där och han hade den här slingen med D gren som han bara sjunger på. Vito det så. Ja, precis. Och smörj den här Och med tanke på på, på versionerna så är det ganska hård rap och det är ganska mycket att ta in mm. så tänkte jag att det skulle vara perfekt att bara ha en lite slinga som går så man kan bara nästan dansa till och grova till och så kan man komma tillbaka och slå dem ner med andra versioner Det här är en av mina favoritproduktioner på den här plattan jag har inte hunnit lyssna jättemycket på den än den är flerans ny ah, så så, yes. men den här fastnade verkligen, det är ah, uh. den är också sjukt tung Den är riktigt så här aggressiv man, man, det känns lite som att man kan lyfta ton när man hör ju långsamt som jag är inne <laughs> <laughs> och gräst dyker på lite fler spår också eh, som producent eh, vilka är det mer som har eh, varit med och utformat albumet Macbeads har prodat det mesta mm. eller om man ser så, han har åtta låtar sen är det eh, Colleen och Lorenz och Lovitz har varit med och, och prodat en låt med Vito mm. eh, Spännande blandningen då på folk Mm. Både det här sorgliga, mjuka och stenhårda Lorenz och Zacharias alltså Det känns viben. lite det känns alltid lite kul att bara testa på och jobba med lite nytt folk men samtidigt med Max så det kändes det som att vi fick en som ganska skön flow med det så mm. om det funkar om man kan ta in någonting extra på det det är bara lika bra att köra på det Vad, vad tycker ni själva om för typ av musik just nu? Vad lyssnar ni på? Åh mm. oh. Det, alltså det, nu styr jag alltså ut i rummen här bara två. <skratt> <skratt> alltså, man vill säga sina självklara favoriter, det är, typ de, det är lite med de gamla, typ Nas, Redman och de mer gamla klassiska skivorna, men mer självklara av som jag alltid lyssnar på, det är alltid typ Barry White, det är alltid lite Angie Stone, bara så lite RB musik som gör mig avslappnad och lugnt så att jag får mina ryck. Men de har ju inte gjort någon bra musik på länge. Men deras musik är alltid bra, det är det. De släpper en skiva, den är bra för alltid. Men äh, finns det någonting som är nytt, nytt som ni faktiskt tycker är Alltså jag, är varit, jag det finns skit mycket grunt, Men jag har fan inte lyssnat på någon annan musik än just det som vi har hållit på med. Så det, mm. du vet, man har bara lyssnat på beats och nya mixar och typ fixat till det. Så jag har inte haft tid att lyssna på annan musik. Och sen efter plattan blev klar så tog jag en liten paus. så alltså, jag måste vila skallen. För att ta in nya grejer. Så vi får se. Har hör, du så här musikfri, helt musikfria typ jag, perioder? Då? Jag på radio. Typ, kollar på tv. Det är det som står på, <laughs> jag jag inte är på någonting. Oh, fan. Jag är lite dålig på att hitta ny musik också. Mm. Det är konstigt det där. Det är ofta som artister ändå inte är jätteintresserade av nya låtar. Och det kan ju inte jag förstå. Som jag är nya låtar vända, vända vecka. Hur kommer alltså, det till, Tony? Alltså man är intresserad. Men ja, samtidigt nu när man håller på med skivan. Man vill nästan... Slänga in sig själv i en källare och inte lyssna på andra artister så att man inte blir påverkad. Eller det kan bli att omen, nu är det bara hoppa på den trenden, hoppa på den känslan. Man vill mm. verkligen att det ska vara 100% och För stunden så behöver vi inte lyssna på annat, men nu när vår skiva är klar så kan vi lyssna på annat. Det är dags för Kloja dags för lite shit Ha! Delete the new shit The docs Docs Delete the new shit Mm. Klart jag är taggad Laddad utan abjad i trakten Parkad, packad, brod i standard Benäts så grabbar backar devis vi snackar Folk skakar gött och nackar Vi bara tackar, ärligt, Någon nytt, som en babys, Fick en vats nem det dags att få en baggy Hitta mig på påskåden som till med Skäris, när jag inte går loss på vit Som det finns skäl Vi kämpar in hos län, bak hur vinden vänt Vilken 9-5, vi krigar Jämt, inget skämt, blivit pushad bak Alltid återvänt, brod i den, det Borsta av och gå på igen Glider bara med driftiga individer Som listar ut livet men fikken en abba svider Det är enkelt, vi bara infria det jag tänker Och hugga upp de mina med det nya som refräng <tryck> Klart jag är taggad, dags för lite new shit Dags för lite new shit Dags för lite new shit Klart jag är taggad, dags för lite new shit Dags för lite new shit dags Lite new huh? Tänker för mig själv, borde gå hårt Står mot läktaren för min postkår Inget snack på allt, inget tvek Jag besluts beslutsångest för chaps, kalla mig Cesar Lever med stressen så klart att jag spänner mig Går en sköt Då gått för långt för att vända mig Hett temperament, enkelt och tända mig Dum idé, alla blicken hjälper det Jag coola ner Nej, bye Inget man lever it, livet som det var mina sista 24 Ta en sekund och kolla vad penna gör Allt är pilot, garvan jämt när egot kör Moden blir exakt vad vi gör den till Remix, moden är min, jag gör vad jag vill Tänker för mig själv, borde gå hårt Slå den mot läckare än för min postkort Klart jag är taggad, dags för lite new shit Dags för lite new shit Dags för lite new shit Jai Tiger, Dax will eat the new shit, That's will eat the new shit, that's will eat the new shit. Yeah, new shit, Dags för lite new shit Uppgradera gamet men fortfarande true shit Ingen fucking bullshit, mannen det är fullt in tvek får inte plats här, om du tvekar försväng vi är för med det nya, ah, ut med det gamla Båsen droppar skivan, hela staden tappar anda. Ingen tid att stanna nu, vill du stanna hitta ut Blåsen den är bortslängd, så vi kör tills vägen slut Alltså hela vägen slut, vidare på okänd mark Över mark som vi märkt, bro, stål, bränn, metall Tryck på allt, ingen fall, det är fast här för all Denna tid som vi lagt på och ingen brons rap Genom allt yeah. N-E-B-A-I Jag ska lyfta Bära Slammas en repeat Machiavelli yeah. Konstformad yeah. strategi Utövad på beats Tomaco degeni mm, Shit det är ingen grej, ingen match Hela vägen ut, vi bara körde ej latch Ingen tillförlek, ingen skoj, ingen lall Det är ingen hemlighet, kör hårt genom allt Nej, vi kör är vi allt Det är ingen grej, ingen match Hela vägen ut, vi bara körde ej latch Ingen tillförlek, ingen skoj, ingen lall Det är ingen hemlighet, kör hårt genom allt Nej, vi kör är vi all Klart jag är taggad, dags för lite news shit Dags för lite news shit Dags för lite news shit Dags för lite new shit Dags för lite new shit Dags för lite new shit Dags för lite new shit New shit? Lite, new uh. shit. New shit. Is that new shit baby? Här är ändå nya artister ah, som ni lyssnar på eller? Mm. Vilka var det vi hörde? Uh, det här var såklart Icenofillet, new shit och sen featuring uh, Nebai Melis och uh, Roche Vilka är det? Um, Nebai det är en kille som, från Zatra, som uh, vi fick kontakt med, han håller på med uh, RMH och vi, för den här låten man vill ha in såklart för den låten är det new shit man vill ha in de här nya rösterna, de nya mm. ansikten för svensk pop och vi kände att hans grej var jävligt hype och han var jävligt hungrig och sen med Roche kände vi exakt samma sak, hon hade jobbat med Mac på hans skiva och lite kontakt med honom så det känns bara som det här skulle vara perfekt för våran lot mm. Det skulle funka jättebra Det finns äh, två fina trailers Som ni har släppt på Youtube Där man kan få en liten inblick i Hur de här personerna är mm. och ser ut yeah. De ser väldigt unga ut två De är unga, de är 16-17 ah, Barn ja. Ja, är <laughs> Men Samtidigt man kan känna deras hunger När de väl sitter i studion och När man är runt omkring dem och När man pratar med dem mm. Man ser att det bara, bara glimtar i deras ögon Att bara, vi bara körde de var inte födda när ni träffade första gången. Om vi ska få göra oh, den där grejen Nej. igen. De var en positiv tanke. <laughs> exakt Vad känner ni? Är det dags att lämna över? Um, inte riktigt än. Vi kan hänga kvar i ett tag. Vi, vi, vi måste fortsätta cementera det vi ska göra. Men man måste såklart öppna upp för de här nya. Man kan inte bara hålla kvar i saker. Det ska vara lite ego kanske. Ja. Har, har, ni, har ni någon gång så tvivlat på er egen relevans i eh. svenskt musikliv? Nej, det är kanske är läge att börja tänka på det. Nej, men faktiskt inte. Alltså, så länge man, man gör det för sig själv och att man liksom brinner för att göra det och tycker det är kul, mm. då får man se hur många som lyssnar och inte lyssnar. Det, det får man se. Men så länge man tycker om det själv, alltså. Vad hemskt att ni fick komma hit och så påminner jag er om hur gamla ni är. Och ja, det, det, det är det. Gamla, gamla rävarna. Jag är, jag är lika gammal. Så. Jag vill ju att ni ska fortsätta i 20 år till, minst. Tjärn. Och jag är så himla, himla glad att ni kom hit och spelade låtar från nya plattan. Tack så mycket Tack för att vi kommer och uh, hoppas alla gillar skivan där ute. Vi ska avsluta med titelspåret. Yeah. Länge är vi? Vad, vad behöver man veta? Uff. Oh. Länge lever vi uh, Om du känner på något sätt Och du känner vet du vad Det här är den bästa dagen Det här är den bästa stunden Jag är den bästa personen Det händer Där länge lever vi Lyssna bara på den Ingenting annat Kör med. Uh, Tugga med mitt tugga Sen många dagar Svävade iväg på hur det kunde vara Ville komma dit Kom från atta para Men hade vilja Hade driv like a motherfucker yeah. Det är okej okay, vi är cool ändå Sa de nej Sa vi ju ändå Stor Som ett mål var för svårt att nå Jag sa sticklen och låt mig gå Och det ordagran Blev en skolad man Tog min plats i världen, det gav mig blodad tand Nu jagar vi typ allt det där vi aldrig fick Vår sidosatta i programmen Vi kommer alltid ses, det är ingen lätt väg Men vi ska dit, för vi är bra folk För en bra skit Vi hoppar hinder och vi ligger i Länge lever livet, länge lever vi Huvudtäck Ryggen rak, vi tar oss upp Dit vi ska Fuck vad hon säger, back vi grejer Länge livet med mig Länge livet livet Kung över allt, kolla statistiken Tung över allt Värde räcker inte till Kronan jag bär räcker inte Vill ha en till Jag vill, jag kan, jag lovar Jag klarar annat, det här ska jag ordna Det är ett hoppskott, ett frivall Ge mig hammaren för det är spigat Och hunger återupplivad Kolla här, jag har gamit i min ficka Tog hem titeln länge lever oss, blir alltid magic Varje gång vi är oss Och det är klart via oss Klart att jag är magic, passa, titta bort Men nu Tände vi nu heller vi gör vi huvudtag ryggnåg vi tar oss upp dit vi ska. Fakt vad någon säger bak vi är gräns längre än vi.